Пізно в ніч поплив з отаманського корабля Марко Жмайло як наказний від отамана до козацьких суден. Вони мали переплести зараз, поплести в лиман і там ховатися, поки не надпливуть очаківські судна та не застрягнуть на мілені. Тоді Жмайло мав на них з козаками наскочити і вибити усіх, а судна підпалити. Вночі перекрались козацькі судна так тихесенько, що в Очакові ніхто цього не помітив. Каюті оттамана сидів по турнак і важко задумався. «Ти, отамане, приляж та проспися. Я буду пильнувати, мене і так сон не береться. Тобі би теж відпочити, бо ти менше спав, як я, а в десяти раз тільки робив. В рішучу хвилю ти глянеш зовсім. Я не засну, мені якесь таке твориться, що я цього і висказати не в силі. Мою душу якийсь неспокій огортає. Сам не знаю, чому». Я його відганяю від себе, як можу. Заспокойся. Ти поводишся так, що козацтво мусить тобі від серця простити лише за те одне, що ти дотепер зробив. Ти подумай, що Очаківський флот вже пропав. Очаків останеться без флоту. Тепер можна буде Очаків легенькою рукою взяти і зробити там другу варну. Коли паша довідається, як хитро ти його одурив, то, певно, скажеться, така помста над турками повинна тебе заспокоїти і вдовольнити. Моя совість не зараз ще заспокоїться, я в десятій часті не висповідався перед тобою з моїх гріхів, вони дуже тяжкі. Знаєш, Ібрагіме, що не без цього, що провидіння нарочно спрямувало твої кроки туди, кудою ти пішов. Ніде правди, діти що коли б не ти, ми всі під варною були б пропали, і нині, хто не спочив би на дні моря, стогнав би вже в турецькій неволі. Коли б ти був не побісурманився, не навчився турецьких звичаїв і мови, не взяв би торбу очаківського паші. А коли Господь вибрав тебе на сповнення своєї святої волі, то Він тебе й простить, і ти знову будеш добрим козаком, і не раз обороняти будеш батьківську віру». Спасибі, ота мене, за ці слова відради. Вони, мов, цілюща вода, гоять рани моєї душі. Потурнак взяв руку Сагайдачного і кріпко поцілував. Сагайдачний почув на своїй руці сльозу. Коли мене козаць попростить, я зараз піду у Київ висповідатися. Там у Києво-Печерській лаврі при святих угодників Божих шукатиму заспокоєння, і прощення моїх гріхів, там і до смерті покутувати буду. Не треба тобі у Київ за цим ходити. У нас на Січі є своя церква і свої попи, люди розумні і благочестиві. «Невже ж є?» – каже врадований Ібрагім, наче б йому хто відкрите небо показав. «Відколи ж воно так?» «Недавно, щойно минулого року, церкву ми поставили і свою січову парахвію завели». «Догадуйся, що це твоя робота отамане. Моя не моя, я церкви побудувати не негоден. Воно так говориться, знаєш, як говориться, Цезар збудував міст, хоч він і одного кілка там не затисав. Чоловіче, каже здивований Сайдачний, ти мене цікавиш, хто ти, звідкиля ти латину знаєш, у якій школі ти вчився». «Там, де й ти, пане Коношевич, я тебе знаю з Островської школи. І бачиш, я вчився вище від тебе, бо я туди раніше прийшов і раніше вийшов. Як ти зачав, то я кінчив. ж мені твоє ім'я. Називай мене Іваном, коли ласка. Далі поки що не скажу, коли ти мене не пізнав. Я ще не певний цього» чи запорожці мене не покарають, як Юду і Каїна в одній особі, а тоді п'ятно з моєї імені могло б і мій рід споганити. І що з всього, що я вчора каявся, а нині то я знову зрішив, прославляючи перед цим болваном пашею, ім'я Магомета і Аллаха. Це було не серце, а так собі ради хитрощів для добра других, а це вже не гріх. Я все зробив останній раз, не говори, Прийде ще не раз таке, що треба буде галайкнути. Ми самою варною діла з турками не покінчили, тільки я не можу собі ні раз нагадати, чи я тебе в острозі знав. Я тобі опісля нагадаю, а тепер не можу. Сайдачний більш не допитувався, хоч ще довго балакали. Сайдачний таки задрімав, а Іван вийшов на поміст і тут поклався, лелючи рожеві надії, що гріхи будуть йому прощені. Як лише стало світати, потурнав вже був на ногах і вигадував голосно прикази. То був знову суворий, гордий турецький старшина, для якого жартів не було. Прикликав до себе на поміст до свого боку одного очаківського бімпашу на свого прибічного. Тепер вийшли з пристані всі галери. Очаківським суднам приказав плисти передом коли вже було далеко від Очакова, Іван прикликав на поміст Сагайдачна. Бімбаша, побачивши Сагайдачна, озброєного та ще з булавою в руці, в козацькій шапці, чалми він ніяк не хотів надягати, скочив наляканий, наче самого чорта побачив. «Ваша милість, що цей джав тут робить? Коли він браниться, чому ж при зброї?» «Заспокойся, це козацький атаман, цілого того флоту, а ти між козаками у гостях!» «Так то була зрада!» – крикнув бімбаша і скочив з кинжалом на сагідачного. Та Іван схопив його за руку і стиснув так, що кинджал з руки випав на поміст. Звяжіть його, хлоп'ята, і причепіть дощогли його власним тюрбаном, щоб краще все бачив. Зараз прискочило кілька передягнених козаків, і присилили б їм башу до щегли. «Ти назвав все зрадою, – каже Іван, – та це не була зрада, лише воєнні хитрощі, на які дав взятися твій дурний паша. Незадовго ти ще побачиш, як очаківські кораблі один по другим підуть з тимом. З мого боку все була також моя особиста помста над вами, турками, за мої терпіння й муки у вашій неволі». За те, що ви мене збусурменили, я мусив вам відплатити за те, що я мусив вчитися вашого собачого язика. Ти, ваш мозь, не хвилюйся і про себе не бійся. Ось бачиш цей човен, що до вашої галери причеплений, і, мов, собачка за нею біжить. Він призначений для тебе. Коли ми діло зробимо то ти собі гарненько поплевеш додому. Там скажеш твоєму паші, щоб на мій поворот дарем не, не ждав. Скажи йому від мене, що він дурний цап, та що його цілий розум у великому животі. Скажи йому також, що шовковий шнурочок, котра він... «Так боїться, певно його не мене, а щоб тобі не було скучно самому, то попливе з тобою ще один правовірний, якого ми піймали в Дністроєм лимані, якому обіцяв отаман свободу». Плели так довгенько, Іван не зводив ока з передніх кораблів, аж тепер на них замотушилось, стали давати заднім кораблям знаки. «Ну, отамани там тим же ні взад, ні вперед, вони вже на мілі засіли, давай ти своїм знати». Галери підплили на відстань стрілу, тоді Сайдачний приказав стріляти. Пішов Гомін по лиману. Козацькі кулі падали на очаківські судна і робили багато шкоди. Шмайло, коли щасливо минув очаків і був у лимані, казав за 30 козацьких суден опорожнити зі здобичі, яку перенесли на малі байдаки, а сюди посадив Найзавзятіших товаришів з гаками та трабинами. Як тільки Сайдачний став розбивати турків гарматою, з усіх боків випливали козацькі судна і обскакували турецькі кораблі, що не могли повернутися, мов собаки дикого кабана». Тоді Сайдачний здержав пальбу, і козаки з великим криком кинулись на турків, зачіпали гаками, кидали мотузені драбини і дерлись на кораблі. Турки оборонялись зразу скажено, та коли побачили таку силу, кидали зброю, клякали і просили пощади. Та їм ніхто не давав прощення. Вибили всіх, розкували гребців з кайданів і перебрали на свої судна переносили на байдаки все, що було їм потрібне. Сайдачний підплив ближче, аж майло, вимахуючи шапкою, вітав його весело. «Добре, ти, Маркус, справився. Як кораблі порожні, підпалюйте!» Незадовго запалали очаківські кораблі, мов велетенські смолоскипи. На це все дивився Бімбаша, закусуючи губи аж до крові. «Тепер, Бімбашо, коли ти все бачив, сідай у човен і пливи додому!» Та розкажи все твоєму дурному паші, що ти бачив, поклонися від козацтва і не забудь переказати те, що я сказав тобі раніше. Його розв'язали і спустили на човен. Зараз привели й другого турка, він баша не сказав нічого, схопив у руки весло і помчав долі водою. Між козацтвом не було радості кінця, такий похід вкриє їх немирущою славою на всю Україну. Козаки вигукували і викидали вгору шапками. Отамана Сагайдачного славили попід небеса. Позакидали якорі і спочивали на місці. Їх тепер ждала велика тяжка праця – вислувати горі рікою, байдаками, нагруженими багатою важкою здобичею. Сагайдачний радів усією душею. «Веселіться, товариші!» – гукнув отаман. «Анути, бандуристи!» – козаки, почувши це – Дуже зраділи. Вони вже давно не бачили Сайдачного таким веселим, як тепер. Сайдачний не пізнав сам себе. Заволоділо ним одушевлення, захоплення силою козацького війська, коли воно стане порядковане під сильною рукою. Варна була вихідною точкою його мрій про козацьку славу. Задзвеніла бандура і заспівав його сильний голос думу про похід на Варну, який... У цю хвилину складав відразу. Байдаки обсіли отаманську галеру, наче бджоле матку в часі рійки. Пісня лунала по Дніпровому лиману. Ой, в неділеньку та пораненьку зібралися громадоньки до козацької порадоньки. Стали раду радувати, від кіль вар не діставати. Ой, чи з поля, ой, чи з моря, а чи з річки невеличке. Біжать, плегуть човенцями, поплескують весельцями, Ударили самопалів півсоткою з гармати, Стали її добувати, стали турки нарікати, Тую річку проклинати. Бодай річка висихала, що нас турків в себе взяла, Була варна здавна славна, славніші козаченьки, Що тої варни дістали, і в ній турків забрали». Був гарний погідний день, чисте голубе небо, ні одної марки. Було рано, ясне сонце, лише що піднялось на обрії. Легенька мряка простяглася над водою Дніпра-Славутиці. На великій хортиці зеленів ліс, а в ньому щебетала птиця, аж заходилася. Трава замаїлася різнокольорним цвітом. По болоті проходжались поважні довгоносі буски, а вгорі скиглила чайка, відбудячи хитрощами свого ворога від немічних своїх діток. Під небесами високо співав свою одноманітну пісеньку «Жайворонок», траві перекликались перепелиці. Чола бреніла по цвітах, збираючи для себе, що знайшла пригожого. Повітря було чисте і свіже, усім було весело. На Сіці всі від раннього рана прочували щось добре, радісне. Ось, ось сьогодні наспіє якась добра вістка про тих, що їх січ мати у похід відправила в далекий турецький світ ширити славу християнського козацького низового лицарства. З того часу, як Жук вибрався на Варну, не приходила від нього жодна вістка, коли б похід не повівся – то вернув би хтось свістити нещастя, хіба ж усі не пропали. А з тої погідної гарної днини рано почувся далеко внизу Дніпра гарматний постріл, за ним другий, третій, і згук гармат не вгавав, наче б здобували фортецю. «Гей, братики, та це хіба наші вертають?» Хтось побіг на дзвіницю і вдарив у дзвони. По Січі пролетів блискавкою веселий гомін. «Наші вертають!» Усе заворушилося. Кожний кидав роботу і біг на січовий вал. А дехто на радощах забувся бій з тим, що держав у руках. Той з сакирою, той з молотом. Це з рушницею. Січові вали вкрились людьми, мов мурашками. Усі видивляли очі вниз Дніпра. Дехто повелався на баню церкви. Аж ось показалися на Дніпрі байдаки, помітили їх ті, що були на церковній бані. Вертають, справді вертають. Пливуть і турецькі алери. Вони плили рядком, одна за одною. Козаки вигукували і викидали вгору шапками. Тепер же ніхто не сумнівався, що вертались з по비дою. На балах стали стріляти з гармат на привітання. Вийшов кошовий батько з булавою під бунчуками з старшиною. Вийшов січовий піп з процесією. «Слава нашим лицарям!» «Побіда!» – гукали з байдаків. «Турки дістали доброго чосу, що попам'ятають. Де отаман?» – питали. «Наш славний отаман сайдачний позаду. А жук?» «Поліг Сердега!» «Царствою мене небесне!» Надплили галери, на помості отамана, маєв малиновий козацький прапор. Побіч нього стояв сайдачний із старшиною. Тут стояла січова музика, бриніли бандури, дзвонили решета, свистіли свистілки. «Слава сайдачному!» – гукали з усіх сторін. Коли трохи стишилося, заспівав січовий піп. З нами Бог, розумійте язице і покоряйтеся, яко з нами Бог. Зараз підхопили пісню дячки, а за ними весь народ, познімавши шапки. Козаки на байдаках хрестилися на церкву і дякували Богу, що їм щасливо дозволив вернутися. А вже турецькі бранці впали на коліни, хрестилися Дніпровою водою і плакали з радощів, що знову вернулися на ясні зорі, на чисті води, украй веселий. Піп благословляв їх Христом, тоді стали припинати байдаки до повбиваних палів, алери закинули якорі, і козацтво стало виходити на берег. Зароїлося народу, мов у муравейнику, позбігали з балів і шукали знайомих. По вітанням не було кінця. Був тут старий змайло. Він обнімав Марка і сайдачного. Сайдачний пішов прямо в церкву за попом. Тут впав Ниць перед Тетроподом і дякував Богу. Залунала благодарственна пісня за віднесену побіду. З церкви пішов сайдачний до кошового з докладом про похід. Старшина, слухаючи цього, не могла з дива вийти. «Так воно, – панувало отамання, – Кінчив сайдачний. Варна зруйнована, а очаків безсуден. Тепер можна йти в морський похід, хоч би й зараз. Поперечних ланцюгів теж немає. Зараз по обіді стали переносити здобичів з байдаків у січ. Затим наглядав ж майло. Гармати поскладено під майстернею, іншу зброю, одежу, сукна, оксамити, шовки, парчу поскладено в магазинах а гроші з мішками зложено в домі Кошового. Сайдачний був дуже знеможений. За той час він дуже смарнів на лиці і висох. Він же увесь час походу мусив про все тямити. Він зайшов у домівку генерального обозного, поклався на лежанку і кріпко заснув. Потурнакові порадив, щоб той посічі не вештався, а держався його боку. Антошкові приказав пильнувати дверей і нікого сюди не пускати. Другої днини сонце вже стояло високо, як сагайдачний прокинувся. Поперед усього він викупався у Дніпрі і перевдявся у праздничну одежу, котру приніс йому Антошка з кореня. На Майдані проходжалося багато народу. Населення Січі побільшилося шістьма тисячами турецьких бранців – то був різноманітний народ. Були тут переважно українці, козаки, селяни і міщани. Були ляхи, болохи, угри, серби і болгари. Усі вони ділили однакову долю, носили однаке ярмо, тож покористувалися доброю нагодою та видобулися з турецького пекла. Ті три дівчини, що втікали з гарему Варненського паші, Жили тепер таки на галері, бо усі чи жінкам не вільно було жити. З ними було найбільше клопоту, бо не було їх де примістити, у степ-годі було їх прогнати. Остаточно Сайдачний передав їх одному сімейному козакові старшині, що вертався у хутір і згодився забрати їх до себе. В домі Кошового переночували, попаювали золото. Поділено його на три частини – Одна йшла на січову церкву і майбутню школу, котру Сайдачний настоював заснувати. Одна – на січовий скарб. Третя частина пішла до поділу між товаришів, які були у поході. Коли хто поліг із сімейних паланчених товаришів, то його пай передавали для сиріт. На тому знову настоював Сайдачний. Потім узяв Сайдачний Кошового на сторону і каже – «Перш усього, кошовий батько, в мене одно пильне діло, яке треба негайно поладнати. Я вже говорив вчора перед старшиною, що приїхав з нами один потурнак, котрий усім поході козацу багато прислужився. Я був би своєю головою, ніде правди діти цього не вигадав, і ми всі були б попропадали, як руді миші, коли б не він. Людина освічена, розумна, хитра і щира». Він сердечно сповідався перед нами і каявся. Треба повести діло так, щоб козацтво простило цього наверненого грішника і прийняло його до громади. Він може, набудучи козацтву, дуже прислужитися своїм розумом і досвідом. Я йому поручив безпечність, і у цьому моя честь зачеплена, бо Сайдачний не може не додержати того, за що поручився». «Треба би робити все із-за гаряча, поки козацтво захоплене радощами з великої побіди. Треба завтра скликати велику раду, бо Турнак має багато ворогів поміж тими бранцями, що ми їх з варни привезли. Не треба їм багато лишати часу, бо як рознесуть поміж козацтвом про його вчинки, то можуть нам його з рук вирвати і на куски пошматувати. Добре, на завтра ми скличемо раду. Я розкажу про славний похід». Мушу тебе звеличати, щоб тобі з'єднати пошану у всіх, а тоді хай вже твоя голова промишляє, як діло повести. Сагайдачний, вернувши від Кошового, каже до Потурнака, «Ходи ваш зі мною до церкви». На те слово Потурнак задрежав усім тілом і каже, «Я боюсь переступити поріг Божого дому, щоб мене Господь не покарав на місці. Не бійся, Знай, що Бог не хоче смерті грішника. Я тебе проведу аж до попа. Тобі треба висповідатися і прийняти покуту, яку тобі наложать. Відто тобі на серці полегшає. Уповай на Боже милосердя. Тобі і перед козацтвом гладше піде діло. Усьому буде вже моя голова. Я вже говорив з Кошовим про тебе. І завтра збирається велика рада». «Кошовий мені поможе, товариство тобі простить, і заживеш між козацтвом давнім лицарським життям». Іван був такий зворушений тим, що почув тепер, що не міг йти власною силою, і держався руки сайдачної. Він хитався, мов п'яний. Пішли так у церкву. Козацтво дивилось на цього знатного бородатого турка, та коли він йшов під руку сайдачним, ніхто не посмів його зачіпати». На порозі церкви Іван пав навколішки, бив себе в груди і плакав. Вийшов їм на зустріч піп. Сайдачний каже, а цей каючийся грішник приступає з страхом і трепетом до сповіді. Більше тобі, отче, говорити не треба, бо це вже не моє діло. Сайдачний лишив Івана в церкві і пішов на Майдан. Піп приказав зачинити церкву і розпочалася сповідь. Сайдачному аж навкучилося ждати. Він не хотів, щоб Потурнак сам вертав з церкви. Ходив по Майдану, зайшов аж до свого кореня, балакав з козаками, а сповідь не скінчилася. Аж вийшов піп з церкви і прикликав На Насеред церкви лежав на помості, навхрест руки розвівши Потурнак Іван. Візьми його з собою, пане Конашевичу, а то околіє чоловік. Такого щирого каяття я ще не бачив. Сайдачний нахилився і взяв його за одежу. Устань, товаришу, підемо обідати. Господь простив тобі твої гріхи. Іван встав. У нього були червоні очі, відплачу, пішов сайдачним, мов мала дитина, держачись його руки. Козаки ззирались за ними. Хто се? Це той потурнак. Котро сайдачний привіз із Варни. Чого сайдачний з ним возиться, його би живого в землю закопати. Другий козак каже: він під рукою сайдачного, не раджу нікому його зачіпати. Сайдачний добрий чоловік, але зачіпати його небезпечно. Потурнак, увійшовши в хату, приклякнув перед іконою і став молитися. І так молився довго-довго. Їсти не хотів нічого і просив Сагайдачного, щоб йому не перебивали, а рано просив Сагайдачного, щоб його провів у церкву запричащатися. Цілу службу Божу лежав у притворі Христом. До причастя треба його було підвести під руку, як недужого. Як вернулися в домівку, потурнак кинувся Сагайдачному в обійми і став дякувати. «Тобі, отамане, одному подякувати за спасіння моєї душі». Тепер я себе щасливим почуваю, хоч би нині присудило товариство розірвати мене кільми або настромити на кіл, то це прийму як заслужену кару. Проземське мені тепер байдуже, як я осягну прощення у Бога». «Слухай, Іване, зараз збирається радне коло». Не роби собі з того нічого, що тебе приведуть на майдан перед радою в кайданах, так воно мусить бути. В тій хвилі вдарили на майдан з летаври, з усіх сторін сходилося козацтво, кожний був цікавий почути, чого їх кличуть. Вийшла старшина з своїми знаками уряду, кошовий, кланяючись на всі сторони, говорив Панове отамання. І все січове товариство, лицарство, не того ми скликали вас на велику раду, щоб засвітити вам прославний похід на Турка, бо вже всі про це здорові, знаєте, багато з вас у цьому поході були, і вони розповіли другим товаришам краще за мене. Я вам лише хочу сповістити, яку добичу привезли на Січ наші славні лицарі-молодці». Прочитай, пане писарю, що списано, бо усього запам'ятати не можна. Писар став вичитувати з реєстру, а козаки перебивали його окликами. Слава! Скінчився реєстр тим, що визволено з турецької неволі шість тисяч християнських бранців. Тепер Кошовий говорив далі. А чия в цьому найбільша заслуга, панове товариство? Правда, що без війська то кожний найкращий ватажок нічого не зробить, та коли знову найкраще військо немає тямуще ватажка, то пропаде вся громада. Правда, правда, добрий ватажок за половину війська стане. Слава Сайдачному, гукали козаки, підносячи шапки вгору. Давайте сюди сайдачного, чого ховаються за спину других. Сагайдачного випхали на підвищення, і він кланявся на всі сторони. Тихо, Сагайдачний буде говорити. Панове отамання, і ви, мої добрі, щирі і вірні товариші, за що ви мене славите і величаєте? Я лише думку піддав, щоб йти на варну, а похід повів і все запорядив наш славний отаман Жук. Він там і голову поклав. Його тіло ми з собою везли, щоб славно по лицарському звичаю на січовому кладовищі поховати. Та буря на морі затопила його враз байдаком, і він на дні моря спочиває. Царство йому небесне, і слава навіки вічні. Йому треба подякувати, його досвідному отамануванню, а не мені. «Що й казати, – говорив хтось з гурту, – Аварнянський замок таки ти здобув, не хто другий». А хто нас так хитро вивів і матні, як не ти? Ні, не я, товариші. На здобутті замку був моїй роботі кінець. І коли ми були у найбільшій небезпеці, коли турецький флот з Бургаса сидів вже нам на спині, то я був безградний, бо я не мав жодного досвіду у морськім поході. Тоді послав нам Господь на щиру пораду мудру і досвідну голову, і це нас врятувало від неминучої загибелі. Цю хвилю коло заворушилося, і всі були цікаві знати, про кого Сагайдачний думає. «Та цьому не кінець», – говорив Сагайдачний. «Той самий чоловік славно вбрав у шори очаківського пашу, забрав у нього весь турецький флот, який ми опісля в лимані спалили, видурив від нього 20 тисяч золотих турецьких цехінів і не взяв з цього ні шага для себе». А все віддав січовому товариству. Коло розступилося, і тепер привели козаки з шаблями наголо в кайданах потурнака і поставили перед сайдачним. Боже провидіння заставило одного славного козака, що побував у турецькій неволі, потурчитись, все дало йому спромогу вивчитись турецької мови, звичаїв, пізнати всі пусурменські штуки, розвідати усі скритки у Варнянському замку. Коли його невольники піймали, хотіли його живого кинути в огонь. Та голос Божий наказав мені до цього не допустити. Сей потурнак показав нам всі каземати, де мучились заковані християнські невольники. Показав нам комори та скриньки, де було турецьке добро зложене, без того ми самі хто знає, чи були б, що знайшли, а ті нещасні в льохах були б помирали голодною смертю. А коли б ми збиралися вертатися, надплела на нас турецька погоня. Я дав приказ тікати прямо додому. Коли б це було сталося, ми були б пропали від страшної бурі. Вихор, віючи нам в бік, був би перевертав усі судна, а недобитки були б захопили під очаковим. Тоді цей потурнак порадив плести в Дністровський лиман з вітром, і все нас врятувало. Що далі було під очаковом, я вже говорив, то його заслуга, а не моя. Він сповідався переді мною і старшиною нашою каявся» забажав вернутися в рідну землю і тут спокутувати свої гріхи своїми добрими вчинками на службі січового товариства. Вчора він примірно висповідався, а сьогодні запричащався, значить, що він вже поєднався з Богом і він його простив. А що ж ви, гадайте, з ним робити, панове товариство? Чи простите йому і приймете у товариство як товариша, чи будете строгіші від самого Бога? і покараєте його. Коли Бог його простив, то й ми прощаємо, каже старий Жмайло. Чи правда, панове товариство? Він вартий того, щоб його живого в землі закопати. Обізбався якийсь голос. Це правда, панове, каже Сайдачний. Потурнак Ібрагім цього вартий, але Потурнак Іван вартий і великої нагороди за те, що він для козацтва зробив. Як же ми все зробимо. Поправді, то треба його в першу чергу нагородити, а відтак покарати. Та я гадаю так, хай наша нагорода зрівняється з карою, бо обі вони однакові. Добре, говорить цей дачний, так всьому й бути. Ми прощаємо. Прощаємо, зняти з нього кайдани, кричали козаки. Чи всі згодні? Питає Кошовий. «Усі! Нема згоди!» – кричав якийсь турецький бранець позаду кола. «Розірвати його на куски!» «А ти що?» – кричали козаки. «Яке ти маєш право тут говорити? Хто знає, чи тебе усі січове товариство приймуть? Йди собі з Богом та мовчи!» Зараз приступили до потурнака і зняли з нього кайдани. Він плакав з радості, кланявся і дякував. Панове лицарі, за те, що ви для мене зробили, я не годен вам словами подякувати. Ви мені зробили велику ласку, але і собі ви зробили добре. Бо те все, на що я надивився і наслухався, чого я між турками навчився, складаю все на ваші послуги. Я знаю всі турецькі та татарські штуки і замисли, а це охоронить козацтво не від одного лиха. Знайте те, що моя помста над турками». «Далеко ще не заспокоєна. Я мушу страшно відомстити їм за те, що вони мені накоїли і до потурнацтва присилували. А коли б я був пропав, я би не доконав того, чого я ще доконаю. Та ще, панове, товариші, знайте тепер, хто я. Я багато знайомих пізнаю між вами, та ви мене не впізнали» бо я дуже за той довгий час змінився. Я Іван Іскра Іскрицький, отаман гадяцького кореня. Я пропав у поході на татар літ тому десять назад, і ви, певно, за мене до сьогодні молились. Між козаками заворушилась. Хто ще пам'ятав отамана Іскру, аж ухнув від нежданої вістки. Іскра скочив з підвищення і пропав Юрбі, Сагайдачний, відпочивши кілька днів, взявся за свою ранішу роботу. На Січі було стільки народу, прибули турецькі бранці, з котрих багато не хотіло або не могло вертатися додому. Прибуло знову багато збігців з України. У всьому тому треба було навести лад і привчити їх воєнного діла. До того Сайдачний був мистець і зараз взявся за організацію поділив усю ту громаду на сотні і полки, понаставляв старшини. Ціла штука була у тому, щоб нікому не дати дармувати, щоб нікому гумори до голови не били та жмелі не заводилися. Сагайдачний знав добре душу козацтва, знав, яка в ньому сила і як тую силу треба в руках держати, бо як вона з руки вирветься, то цілий світ переверне і сама у пропасть провалиться». На Січі і Січовому Майдані ставало тісно. До того ще кущі і всякі крамарі, прочувши, що запорозці привезли з Варни велику здобичу, злітались, мов, гайвороння на Січ для торгівлі. Треба було поза валами Січі покласти базари, де цілий день клекотіло, мов, у казані. Сагайдачний виводив своїх новиків на берег Дніпра у степ, і там їх вчив пішки і на коні, то з гарматою, то з заступом. Поперед усього він вчив старшину, а ті опісля вчили других. Одного дня взяв гурток вибраних і за річкою пустився у недалекий степ на конях. Почулась команда «Списи вниз!» Усі відразу познімали списи і наставили їх вістрями перед себе. Рушили вперед, зразу кроком, потім ще раз швидше, аж до найшвидшого бігу скоком. Сагайдачний дивився тим, щоб ніхто передом не виривався, а щоб йшли усі рівною лавою. Гнали так досить далеко, потім, виконавши рухи з писом, заверталися назад. Це повторялося кілька разів. Аж ось побачили навпроти себе ватагу людей, що їхала степом навпростець. Видно було, що ватага, побачивши козаків, що в ту сторону гнались, дуже збентежилась і ладилася до оборони. Сагайдачний задержав своїх. Вони піднесли списи і позвішували на руку. А після з кількома козаками під'їхав до Ватаги, даючи шапкою знак, щоб не лякалися. То була компанія ляхів. Було між ними кілька старших людей, а далі панські козаки та чури озброєні в шаблі і мушкети. З Ватаги під'їхав до Сагайдачного старший чоловік з сивою довгою бородою і, вклонившися Сагайдачному, каже – ми їдемо в посольстві в Крим з Польщі невольників викупляти, про котрих їхні рідні довідались, де вони живуть. Маємо поручаючі письма від гетьманів, коронного і польного та від українних старостів. Ми, здається, шляху збились та в степу заблукалися, так що не знаємо, де ми опинилися. Я бачу, що ми з запорозьким козацтвом стрілися, від котрого не буде нам напасті. «Вітайте, панове, на запорожській землі! Кожний посол має право на охорону, від кого би він не був, куди би не йшов. Такої охорони не відкаже вам і запорожське військо. Будьте цілком спокійні за ваші особи і майно. шляху ви не збились, бо саме через Січ найближча і найпевніша дорога у Крим. За вашу безпеку я поручаюсь вам лицарською честю. Тепер, панове, прошу вас на Січ у гості». Відпочинете, а тоді поїдете далі. Дамо вам певного провідника та ще яку читу козаків для вашої безпеки». Сайдачний вклонився шапкою і пристав до польського гурту. Вертали так всі разом. Ватагу окружили запорожці і стали балакати з двірськими козаками та чурами. Гляхи, незважаючи на те, занепокоїлися, побачивши себе серед січовиків». Вони не дуже-то Сагайдачному довіряли. Один з них каже до одного старшого шляхтича, який, здається, усьому приводив. Все воно гарно, але все ж таки треба берегти, щоб нас ця голота не пограбувала. А Сагайдачний зараз йому на це відрубав. Коли б ця голота хотіла вас ограбити, то до цієї пори вже ні один з вас не жив би. Ляхи дуже збентежились, а цей найстарший віком каже по латині: "Вибач, ваш мость, ми не могли відгадати, що під цим простим буденним козацьким одягом криється шляхецька душа. Невже ж що ваш мость польський шляхтич з вищою освітою? Ваш мость, що до одного помиляєтеся, що до того, будто би лише польський шляхтич міг здобути собі вищу освіту?" Я – островський учень, а ця школа з Польщею не мала нічого спільного, бо там між учительством не було тоді ні одного натра-єзуїта, без котрих у Польщі нема науки. Вибач, ваш мось, я про це нічого не знав. У тому то ціла біда, що панове з Польщі не знаєте про Україну правди. Вас дурять, а ви дурите самих себе. Ви вважаєте нас, козаків, за банду розбешак а це справдішнє християнське лицарство. От, може, ваш Ашмосі і невідомо, що ми лише що вернулися з морського походу на Варну. Ми Варну спалили, знищили Очаківський флот, визвали шість тисяч християнських невільників та привели їх з собою. Між ними знайдете і ваших земляків, та, певно, візьмете їх з собою, вертаючися. Поки що вони у нас гостюють». За таке діло купа розбишак не візьметься, а хіба добре – порядковане військо. «Невже ж варна ограблена? Господи! Велика порта знову на нас помститься, і будемо мусити знову солено оплачуватися?» Сагайдачний поглянув з гір на, на шляхтича і каже – ми, козацькі шезматики, помстили смерть вашого католицького короля Владислава Варненчика, що під варною поліг лицарською смертю. Дарма не спромоглись на таку помсту польські магнати, то мусила це зробити козацька голота. Ваш можці жартувати хочеться, а мене дрожою проймає нам сам спогад, що з цього може вийти». Зараз посиплються з царгорода погрози на адресу Польщі. Зараз підуть татарські набіги на Покуття, Поділля, Волинь. Який настане страх між шляхтою, наш гетьман отганяється від цієї погані, мов від вовків. І тепер моє посольство у Крим стріне нові перепони і може весь мій труд піти в Нівець. Цього останнього ваш мості найменше лякатись. З бакшишем в руці потрапиш до самого хана, а через те, що варна була б ціла, то вам одного золотого з окупу не відпустять. Так само не підіб'ють в ціні через те, що ми турків у варні погромили, а що вже до турецьких погроз, то не слід лякатися погрози, а зараз помірятися з поганцями і пропасти». Хто? Польща? Така велика, сильна держава, як мені жаль вас, ляхів, що ви так себе недооцінюєте. Треба лише мати відвагу і хотіти. Польський король, на мою думку, за великий пан, щоби ледачі порти боятися, якщо ми, сіроманці, її не боїмось. Ви зле робите, його милість король заказує вам виразно під строгими карами ходити на море і невільне зачіпати. А ми, розуміється, цього не слухаємо, ходимо по ходи і будемо ходити. Приготов ваш мось своїх земляків, що ми підемо аж на цар город, а саме тому, щоб Польщі показати, що турки нам не страшні, може все і панів з корони підбадьорить і осмілить, і страшка від них віджене». Чи, панове запорожці, не уявляєте собі, як воно негарно не слухати приказів свого пана? У нас, козаків, є така думка, що то не його королівська милість. Наш пан дає такі прикази. Лише можна владна шляхта до діла лінива, а до розкоші привикла. Дай Боже, щоб наш король став колись паном у своєму царстві, та щоб його шляхта слухала, а не він її слухати мусив». Бачу, що ваш мось не є сам шляхтич, коли таку герезію говориш. Ти би хотів золоту вольність шляхти знищити. Не в тім діло, чи я шляхтич або ні, а в тім, що я соромивсь би по-шляхецьки жити. Золота шляхецька вольність, коли не буде завчасу приборкана королівською волею, заведе Польщу в загибель. Таке моє святе переконання. Подумай, ваш мось. Куди така держава зайде, де стільки самовладних королів, стільки магнатів, а вибраний король, підписавши пакта конвента, залежить від їх ласки. У Польщі прицінь є сейм, теж шляхетський і робить те, чого шляхта хоче, і з чим їй добре. Сейм, який можна кожної хвилі зірвати одним словом вето. Ніколи не вирішить того, чого хоче більшість, На цим ми не згодимось. Я це бачу, і тому говорім про що друге та говорім щиро не як вороги, стоячі на противних кінцях, а як приятелі. Ви їдете в Крим, чи можу вас спитати, котрий кут? Не роблю з цього тайни. Ми вибрались у кафу, бо там прийшов до нас голос розпуки, щоб бранців рятувати, поки їх не вивезуть в Азію або в Африку, звідкиля вже вороття немає. Знаєте, панове, я мав би велику охоту поїхати з вами, коли б ви були згодні взяти мене з собою. Заважати вам не буду, своїм коштом поїду, не раз можу вам в пригоді стати. Невже ж ваш мость не жартуєш? Я дуже радий буду з такого товариства. Він подав Сагайдачному руку. Моє ім'я Януш Пшелуцький, гербу Ясженбець. Я називаюся Петро Конашевич, прозваний на Січі Сагайдачним. Зі мною поїде ще Марко Майло кульчицький Іван Іскрицький, Мічура Антошко та ще кілька товаришів. Та ваш можці дозволите, що ми переодягнемося за шляхтичів, і ніхто з вас не сміє того перед татарами зрадити, а то ми всі пропали би. Нас взяли б за козацьких шпигів, а вас за таких, що шпигів у Крим перевозити. І на це згода». Я знаю, що ваш мозці додержати слова, але вашій службі я довіряти не можу, щоби між татарами не виговорився котрий. Тому, панове, зробимо так, що ваша служба встане і ждати буде на Січі аж до нашого повороту, а замість їх я виберу між нашими запорожцями людей, певних, що й татарську мову знають, і цілий Крим. Супроти них то ваші пахалки – телята. Розуміється, що мусите мені, ваші мощці, вірити, бо без того нема дружби. До сього я вас не силою. Як таке хочете, то добре, а інакше я би не поїхав. Ваші милості, розважте все добре, а відповідь дасте мені опісля. Ось все наша січ мати. Побачите наш побут і поміркуєте, чи можна нам вірити». «Тепер я вам скажу, чому я хочу зайти у кафу в не своїй шкурі. Знаєш, ваш мось, що ми у Криму частими гостями буваємо, але цілою громадою. Одному нашому братові зайти туди небезпечно. Я мушу мати певність, що ніхто мене не зрадить і не виговориться». Пшилуцький подумав хвилю і каже, «Вірю, ваш мось, твої резони мене переконали. Приймаю твої умови, на те моя рука». Гей, хлопці, крикнув сайдачний до своїх, що пустилися через річку плав. А подайте нам кілька суден сюди, щоб гостей перевести. Підплили байдаки, і туди посідали ляхи враз зі своєю службою та позаводили коней. Як перейшли ворота Січі, сайдачний повів шелучка до кошового. Кошовий був радий гостям. Вислухавши, за чим у Крим їдуть, давав їм поради, куди повернутись, щоб діла як слід перевести. Та от, кошовий батько, говорить Сайдачний, я рішився поїхати сам з тими панами в кафу. Свербить в тебе шкура, чи голова тобі заважила? Ти лиш покажись між татарами, а живий звідтам не підеш. Від останнього погрому татар над Інгулом усі татари на нашого брата бісом дивляться. А від набігу на варну, то турки і татари тебе вже знають. І, як мені донесено, нема в них більшого шайтана над Сагайдака. Я там мушу бути, щоб гаразд роздивитися. Може, воно мені на що придасться. А щодо мого імення, то хто знає, чи воно не переборщене. Звідкиля вони мене можуть знати, коли я їм ніде не підписувався. Але на те все я маю спосіб. Я за згодою їх мостів переодягнуся за польсько-шляхтича, і значиться, що їду по соці викупити бранців. Беру з собою ж майла, а щоби служба їх мостів не виговорилась, то вона лишиться на світчі, аж до нашого повороту. А ми візьмемо кількох наших запорожців до почту, переодягши їх за панських пахалків. Раджу взяти іскру, то розумна голова, їхні звичаї і мову знає. На це всі пристали». Кошовий просив своїх гостей, щоб кілька днів на Січі відпочили, а то за той час усе приладиться. Так, може би ми зложили в переховання ті гроші, які веземо на окуп? Тут у Січовій скарбниці, каже пан Вшелуцький, так буде безпечніше. Як вам ходить про безпеку, панове, то у нас на Січі усюди безпечно, так у канцелярії, як і на Майдані. У нас крадежі... Не може бути. На спробу покладіть на Майдані гаманець з грішми, а він вам, певно, не пропаде. Невже ж? Так воно і є. Кожна крадіж карається смертю так само, як забійство. Я всього не знав, що тут така карність. Бо ви у Польщі замало або і зовсім нічого про нас не знаєте, а вірите в те, що вам різні авантюристи про нас нагородили». Якби ви нас справді пізнали, то і вам, і нам краще б жилося, і не треба б вам у турків та татар харчами оплачуватися. Ми спільними силами ту бусурменську погань геть винищили. Говоріть, що хочете, а Турція – то сила, з якою нам числитися треба. Для нас вона не сила, і ми Турції не боїмося. У нас не раз вже родилася думка, щоб зайняти увесь Крим – і поселити там наших козаків. Тоді б присмирніли, мов, овечки і ногайські, і буджатські татари. Та чи спромога нам це зробити, коли Польща на своє і наше лихо держить нас за рукав? Не пускають до нас людей з України, бо нікому буде на панських ланах робити. Нас відгородили від України. Ні туди, ні сюди не можна нам переходити. За нами стежать, як за вовками, хоч ми так вірно заступаємо Польщу, від татарських набігів Признаюсь, що я зі цією справою Замало познайомився Коли краще тут роздивлюся То стану найбільшим вашим приятелем Гості відійшли А Кошовий подумав собі А щоб ти так здоров був Як ти правду говориш Всі ви однакові, коли вам нас треба А коли приходить до діла То всі ви в незнаків перекидаєтесь А в душі ви такі самі ляхи Сайдачний пішов зараз шукати Жмайла. Його якраз вибрали корінним отаманом полтавського куреня, де старий Жмайло був Осавулою. Шмайло був з того, що йому Сайдачний сказав, невдоволений. «Та що робити, мушу їхати в Крим, хоч я мав інший намір і саме хотів з тобою про це поговорити. Ти знаєш, як ми би очаків скубнули, кораблів там нема, війська ми теж багато нам отлашили». Царгороді про це либонь ще не знають, бо паші не пильно про це в царгород писати і заробити собі на шовка шнурочок. Мені прийшло на думку, що коли б так на очаків наступити, то можна би його взяти і зруйнувати до тла. Думка гарна, чи ти загадав до цього братися? «Так, треба й мені чимсь показатись. Боже, тобі помагай. Я ще поговорю про це з Кошовим і старшиною. Воно дуже важна річ – зруйнувати очаків, яким нам все буде перепиняти дорогу на море. У мене теж зародилась велика думка, і не спочину, поки її не перейду в діло. Так ми розстанемося на часок, тільки не знати, хто із нас раніше вернеться. Йди ти з цілим своїм куренем і забери стрия». Хто досвідний, бувалий чоловік і багато тобі поможе, тепер йду за іскрою. Іскра дуже зрадів, як довідався, що поїде сайдачним у Крим». Він хотів Сагайдачному віддячитися, сам вибрав десяток товаришів, певних і дотепних. Вони перевдягли сапанських козаків. Сагайдачний дасть собі обтяти козацького чуба, підголити довкри голови волосся і перебрався враз з іскрою у шляхецьку одежу. Його довга борода не дасть татарам пізнати в ньому козака, бо татари знали, що молоді козаки бриють лице. Переплили враз з панами на байдаках до найближчої татарської переправи і тепер поїхали прямо в Крим на конях. Незадовго перед самим перекопом стрінулися з татарською Читою. Іскра розповів, куди і за чим йдуть, а Чита повела їх до Мурзи, який був поставлений найвищим ханським старшиною в перекопі – Тут треба було дати першого хабара. Хоч татари нікого не перепиняли, хто їхав у Крим з Грішми, то все ж старшина, коли не дістав хабара, видумував різні перешкоди, щоб подорожніх довше задержати, хоч як їм було пильно. Подорожній, що потерпав за кожну втрачену хвилю, чи не приїде запізно, мусив відкрити гаманець. Між бусурманами можна було кожний замок золотим ключем відімкнути. Перший раз прийняв їх Мурза дуже непривітно. Він розкричався, відгрожувався на Польщу, що його світлість хан забожився знищити її огнем і мечем за те, що вона не здержує цих шайтанів-козаків, а вони сміють непокоїти татар і високу порту. Цей перший татарський достойник, которого стрінули, був собі замітний чоловічок, низького приземистого росту, з великим животом, товстяк». У нього було округле, жиром обросле жовтаве лице. Його косо поставлені чорні очі з бідою дивились на світ з товстої пики. У нього були ріденькі вусики і така ж борода, яку безпинно гладив товстою рукою з короткими пальцями. На ньому був шовковий засалений каптан. Коли йому вклонилися, він надув губи і показував себе дуже важним та став кричати – як вже викричався, Іван Іскра вклонився йому ще нижче і заговорив, «Оскільки нам відомо, то в останніх часах козаки сиділи тихо і не робили правовірним нашим приятелям ніякої шкоди». «Як смієш таке говорити? Хіба не знаєш, що вони недавно пробували напасти на варну, лише що чуйне ухо і все відуче око падешаха, щоб він жив вічно, заздалегідь відкрило цей злочинний намір, і вірні війська його султанської милості не допустили до того і витопили цих псів до одного». Коли їх витопив, то добре їм так, і велика порта не мала з того жодної шкоди, а слава падишаха, що він жив тисячу літ, рознеслась по всьому світу на великий пострах всіх невірних, відповів Іскра. Певно, але вже сама така думка, то така безличність, що варто її як слід покарати. Підождіть, ми вам ще за це відплатимо, ваші села і городи пустимо з димом, а вас у сирівцях сюди приженемо. Ваша милість, безвинно на нас сваритесь і шкодити своєму многоцінному здоровлю. Ми нічого більше лише посли, а послі всі народи шанують. Коли падешах і його ханська світлість, щоб їм Аллах дав тисячу літ прожити, задумали своє вольство козацьке покарати і винестити їх, то його милість, наш король, був би цього дуже радий. Козацтво нам дуже не на руку, і маємо з ними багато клопоту. Через цих гідь таїв приїзд між Польщею і Великою портою дознає ущерби. Ми їдемо за ділом у кафу, і нам пильно, тому прохаємо вашу милість перепустити нас і допомогти їхати далі. Хай це не обидить вашу милість, що цінячи його лицарську вдачу, зложимо у ваших ніг найпокірніше малий подарунок». Іван моргнув на шляхтича, а той зараз вийняв гаманець з червінцями і передав мурзі. Мурза зважив в руці його вагу і зараз подобрів. Про мене, воно правда, що ви за других не винуваті, коли хочете їхати. Як ваша милість дозволите, то хоч би і зараз. Гаразд, а тепер будьте моїми гостями. Він плеснув у долоні, і зараз служба принесла каву і чубуки. Тепер сиділи всі. На топчанах. «Ваш мость, бачу, побував у Турції», – заговорив Мурза до Івана. «Бо добре по-турецьки балакаєш і наші поведенці знаєш. Його милість наш пан і король посилав мене частенько з посольством до Стамбула. Я там не раз жив цілими місяцями, а навіть мав щастя оглядати моїми недостойними очима лице сина сонця повелителя всіх вірних падишаха». У Стамбулі либонь гарно жити, перебив Морза. як у сьомому небі пророка. Морза став випитуватися за падишаха, великого візира, достойників, а Іван городив йому таке, що самому хотілося сміятись. «А бачив ти огороди падишаха? Я сього недостойний. Невірному навіть не вільно ті слова вимовити, не вільно подумати. Бо коли б і в сні виговорився, то йому б язик врізали» тихого тих огородах, султанський гарем!» – Іван, вимовляючи те слово, прислонив собі лице долонями, б справді в тій хвилі султанський одаліське побачив. «Бачу, що ти бувалий чоловік, і наші святі звичаї знаєш, наче муслем. Нікому не вільно до нашого гарему заходити. А вже ж я мав щастя бути в огороді великого візира». «Ми дуже гарно з собою жили, і раз, коли його милість був у добрім і веселім настрої, мене там завів. Я бачив його гарем. Дивне диво, аж вірити не хочеться. Що ж ти там бачив?» «Те, що я бачив, також і неймовірне. Грай та й годі. Гарні одаліське?» – спитав Мурза і облизався. «Вибач, ваша милість, але мені цього говорити невільно. Правовірний муслєм такого питання ставити не може». Іван повторював ці слова з докором, а Мурза вже більше не питав. Між цими трьома шляхтичами, які там були, один розумів турецьку мову. Прислухавшись до тієї розмови, він, щоб не розсміятися в голос, частенько кашляв і притикав собі рота рукою. Аж Мурза це завважив. «Чого ти так кашляєш? Не звик до вашого чубука, закріпкий для мене». Ось сина скінчилася і гості вибралися далі. Дістали від Мурзи письмо, що ніхто не сміє їх по дорозі чіпати, аж до кафе і з поворотом. Їм було вільно їхати, кудою захочуть. Мурза запрошував їх до себе, як будуть вертатися, а будуть йому любими гостями, бо він, хоч муслєм, та як лицар, вміє оцінити послів лицарського народу і дуже їх полюбив. Як вже були в дорозі, і Іскра розповів товаришам свою розмову з Мурзою, то всі трохи не заморились сміхом.